Кивнув той, сів на мішок, твердий, мов камінь, облизнувши пересохлі губи. «Треба, виводо, поквитатись нам з тобою, діловито мовий купець, за те, що наслав на мене татіву. Тільки забули вони все зробити до кінця. Мій слуга лука міг би себе підтвердити, але і його ти поранив смертельно, не своїми руками». Твоїми руками тільки мішей давити у пивниці. Воєводе механічно глянув на свої руки. Вони чомусь світилися блідим синюватим світлом. «Що ж?» – подумав він. «І я так умію». «Що ж з тобою сталося, воєвода?» «Здрібнів. Зісохся. Ну, звісно, ти наполовину опир. І якби я не освіжив твою голову, пам'ятав би лише своє куце». Людське життя. От мій слуга, що називає себе слугою з Добромеля, теж Дхампір, а нічого не забув, сидить зараз тут на горі, у Василіянському монастирі, і розповідає свою історію. Історію простого вірного слуги, яка ніде не записана, а тому ніхто її не зможе перебрехати, як, приміром, твою. Але перш ніж виставити тобі рахунок, воєводок, Хотів би спитати, за що ти мене вбив? ж тебе вб'єш, бутнув воєвода і знизав плечима. Були ще й старші наді мною. Певно, за ту золоту бляху з бджолою, що її темний люд називав оберегом з Єрусалима. Але хоч потім ти її дістав, це не принесло тобі удачі. Ніби не знаєш, для кого я збирав золото-срібло. Не для себе, на лицарство, на наше королівство. Бджіл не треба дусити, дати йому зимку трохи медової сити, щоб не були голодні. А клятий Роман їх подусив. Волинський князь Роман Мстиславович помер 1205 року батько Данила Галицького, котрий винищив галицьких бояр, а увійшов до історії завдяки цинічному вислову не подусивши бджіл, меду не їсти, відомий надзвичайною жорстокістю. І ти йому тім помагав. Думаєш, не знаю? Кажеш, є старший над тобою? Знаю я того старшого і його науку. Мусиш признати, що він сильніший. Так, тепер його зверху. Але не забувай, воєводо, що то не його світ. Не він його сотворив за шість днів. Утім, такі зайди, як ти, завжди служить дияволу. Ну-ну, не страш мене. Було і ваше зверху, коли б джоли повиростали на орелів. меквити. Та не довго це було. Чи не про це розповідає слуга із Добромеля? Може, і про се. А кому? Піди, взнаєш. І взнаю. Оце і буде моя відплата тобі, воєвода. Чого ж так пізно? Бо все залежить від слуги з добромля. Де таке чувано, щоб від слуги щось залежало? Якби ти мав добрі слуги, твоя голова не опинилася б у Дністрі. А пощо мені голова? засміявся копець. Мій дух не потребує ні їжі, ні петва, а говорити може й без голови. Але хоче помсти. Не помсти, а розплати. На тебе у твоєму кублі ніхто не нападе, а хоч би й напав, лишишся живий. Але у мене є слуга з добромля, такий, як і ти, син, опирай відьми, і його ти боїшся. Я залюбки поміряюся з ним силою, якщо ти цього хочеш. Ніби байдуже відказав воєвода і помацав мішок під собою. А то направду сіль? Нині вона ніц не вартує. Не вдасться тобі нею нагодувати бджілок? Ну, це не проста, сільвоєвода, погладив купець з добромиля міг. Це та сіль, без якої чоловік втрачає розум, як от ти. Якби ти її всю поїв, то став би мудрим. Але за кривду спершу мусив би заплатити і мені, купцю із перемишля, котрий, як і слуга з Добромеля, ніколи не втрачав пам'яті й розуму, бо їв мою сіль. Іди вже. Він дмухнув на свічку і та згасла. Згасло щось і у голові у вуливоді. Він отямився на дивані в комендатурі. Над ним стояли два патрульні солдати, котрі знайшли капітана непритомного посеред вулиці. Прийшов лікар, дав йому укол. Наче крізь сон капітан чув щось про зависокий тиск і про можливий інсульт. Потім лікар зауважив, що хворий прийшов дитями, нахилився над ним і сказав, «Вам нужно подлечитися, товариш капітан, лучше в больнице». Лікар був зовсім молодий після інституту. «В чорту, больницу! Я здоров!» Капітан відчув собі силу і сіву. Не вистачало, щоб його комісували, і він решту життя просидів у якійсь смердючій конторі краще вже здохнути від вражої кулі у цих клятих горах. Він нагадував бігуна, котрий біжить на безконечно довгу дистанцію, не може зупинитись,